Я звернув увагу на штамп у його верхньому кутку – Київський науково-дослідний інститут неврології та нейрохірургії. А зміст виписки зводився до того, що в хворої дитини Кавінського Петра, 15 років, захворювання, яке називається мієліт – гостра форма з паралічем ніг, і що проведене лікування не дало ніякого ефекту.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 Я нічого не сприймав. Десь поруч, дуже близько, знаходився той, хто перетворився на мою тінь. Я знав, чув спиною, що він там, позаду. На відстані, яка щодня скорочувалась. Зранку, зробивши необхідні зміни в своїй карті,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 Бачитися і говорити з нею відчувалася постійно. Світлана надавала мені не тільки теоретичну допомогу, яким чином їй вдавалося тримати мій психологічний стан, мій бойовий дух на такому рівні, який ще дозволяв, хоча б іноді сподіватися на порятунок. І ось я сидів удома в Сергія і чекав. Його дружина щось там теревенила про якісь їхні проблеми, готуючи вечерю. Кілька днів тому мені вдалося досить переконливо обдурити його. Я сказав, що маючи таку стару рушницю, ще й відомої фірми, я, як фанат своєї справи, повинен спробувати встановити її попереднього господарю, тобто її історію. І оскільки мене на роботі відправили у відпустку – я хотів би просто зараз взятися і розшукати хоча б попереднього власника, щоб розпитати про того, у кого він у свою чергу придбав рушницю. А що як цей слід потягнеться аж до якогось там графа чи барона? Сергій тоді покрутив пальцем біля скроні, але пообіцяв дізнатися. Моє хвилювання дедалі зростало. А якщо й Жанна, і Семен, і рушниця – це зовсім не ті напрями, і зараз я наполегливо роблю марну, непотрібну роботу. Від цих думок у животі знову розливався холод. Неприємний, слизький, який уперто намагався заволодіти мною. Та ось пролунав дзвінок, що примусив мене здригнутися. Сергій влетів до хати, як паротяг.